Basme în limba română Salata Cu mult timp în urmă, trăia un bun vânător. Era un om bun și vesel. Într-o zi, în timpul plimbării sale, a întâlnit o bătrână, care l-a întrebat. Ziua bună, ziua bună! Par destul de voios, dar mi-e foame și sete. Dă-mi rogute ceva de mâncare! Îi era milă de sărmana femeie bătrână și a dat tot ce avea Femeia a fost fericită El a decis să plece când femeia l-a oprit Ascultă, tânărul meu prieten, ești foarte amabil Așa că îți voi spune un secret În drumul tău în față vei vedea un stejar mare Pe care vor fi trei păsări cu o mantie care îndeplinește dorințe Trage cu săgeata în mijlocul păsărilor Pileamantia De asemenea, adună și pana unei păsări Atâta timp cât o vei avea Vei primi aur în fiecare dimineață supernă. pernă Mulțumesc, Nico? Căci dacă asta se va întâmpla cu adevărat Va fi minunat pentru mine Și voi fi întotdeauna recunoscător Și astfel vânătorul s-a dus acasă, a atârnat mantia pe perete și a adormit în pat cu pana în cămașă. Era o zi frumoasă și vânătorul s-a trezit și s-a uitat sub pernă și acolo era o bucată frumoasă de aur. Fericitul vânător a păstrat în continuare pana cu el și a găsit aur în fiecare zi sub pernă. A adunat suficient pentru a umple un borcan Când a fost plin, el a fost fericit Și și-a spus privind înspre lume Acum sunt un om bogat Ce voi face cu atâta bogăție aici? Trebuie să plec în lume și să călătoresc departe Și astfel, vânătorul bogat a plecat în aventura sa A călătorit departe prin păduri, râuri, munți și orașe cu mantia și pana sa, câștigând mai mult aur în fiecare dimineață, stând în diferite locuri. Până când, într-o bună zi, ajunse într-un castel frumos și zări o tânără și frumoasă domniță cu o bătrână în castel. <laughs> Îl vezi pe tânărul acela! El are cu el două lucruri magice de mare valoare și trebuie să le luăm de la el! Lasă-mă să le întâmpin! N-am mai văzut vreodată o femeie atât de frumoasă! Ce te aduce aici, domnule? Cu ce te pot ajuta? Bună ziua! Eram prin trecere! Sunt obosit și doresc să rămân în castel câteva zile și am destui bani ca să-ți plătesc! Bravine. Te rog, intră! Zilele treceau în timp ce vânătorul, pierdut în dragostea domniței sale și a pierdut timpul în castel. Vrăjitoarea i-a furat pana în timp ce dormea și totuși vânătorul nu reacționă, fiind îndrăgostit de frumoasa femeie. Averea lui început să dispară, deoarece o cheltui plătindu-o pe vrăjitoare pentru a putea rămâne. Vrăjitoarea dorea și mantia, Bătrâna vrăjitoare vorbi cu tânăra domniță lângă un șemineu din castel Trebuie să luăm mantia imediat Omul și-a pierdut deja bogăția Te rog, lasă-l în pace Tu vei face așa cum îți spun Și voi avea de îndată acea mantie Bună, dragă, pare îngrijorată de ce ești tristă? Există o stâncă mare de granit, pe care sunt diamante și pietre mari. Niciun om nu poate ajunge acolo. Aș vrea să ajung acolo, dar nu pot. Și asta mă întristează. Dacă aceasta este dorința ta, atunci o voi îndeplini de îndată. Și cu adevărat! Este uimitor. Îți mulțumesc mult, dragostea mea! Mă bucur că ești fericită. Te deranjează dacă mă odihnesc în poala ta pentru un timp. Sunt foarte obosit. Vânătorul se trezi și își dă seama că este izolat și furios fiind, blestemă femeile. Ce hoți sunt oamenii! Ce se va întâmpla cu mine? În acel moment, el văzut trei giganți îndreptându-se spre el. Realizând că nu poate alerga, se prefăcu mort. Giganții discutară între ei ce să facă cu el. Să-l omorâm și să-l mâncăm! Norii îl vor duce departe de aici! Haideți să nu intrăm în bucluc și să atragem mai mulți oameni aici! Dacă aș putea să călăresc unul din acei nori, aș putea să scap de aici și poate reușesc să găsesc din nou castelul! Și astfel veni norul, care îl duse la o distanță considerabilă și l-a coborât într-o pădure deasă, de unde a mers spre castel, folosindu-se de soare în timpul zilei și de stele noaptea pentru a se putea orienta. Găsi un câmp cu legume pe drum, înfometat fiind, decide să taie capul unei salate și să o mănânce. Se simți neliniștit și deveni o capră. Își dădu seama că salata acestui câmp trebuie să fie magică, se panică și mâncă un alt fel de legumă. Asta mă va ajuta să-mi recuperez bogăția și să le dau o lecție a celor scroace. Cine ești tu, om murdar? Și ce dorești? Doamnă, eram în trecere. Trebuia să iau cea mai bună salată din regat pentru rege. Am găsit-o și am tot cărat-o Am nevoie să mă odihnesc pentru o noapte Într-adevăr? Mă vei lăsa să gust cea mai bună salată din regat? Desigur, doamnă! Mm -hmm. Este într-adevăr delicioasă! Mm -hmm. Într-adevăr este Astfel, vânătorul își recuperă bogăția. Cu toate acestea, nu termină cu caprele. Dă du caprele unui morar și l-a instruit să o hrănească pe cea bătrână de trei ori cu fâșii și fân, o dată pe zi, iar pe cea tânără de trei ori pe zi cu fân și fâșii o dată. Câteva zile mai târziu, morarul se întoarce cu cea tânără. Siră! Capra bătrână a murit, iar aceasta pare atât de tristă, încât nu va rezista prea mult Dragul meu vânător, îmi pare rău pentru tot Vrăjitoarea m-a obligat să o fac, nu am putut să o opresc Te iert, pentru că eu cred în tine și te iubesc și așa au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.